Das sind unsere aktuellen Schlagzeilen. Verbesserung des Weserradweges, Bier beinahe hilft in der Jugendhilfe und Showdown in Bezirksliga 2. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Morgen. Dank der großzügigen Unterstützung von den Hafensängern und Puffmusikern kann das CJD Nienburg sein traumapädagogisches Angebot ausbauen. Im letzten Jahr kamen bei der Comedy-Nacht Benefits mit bis 5000 Euro für Projekte in der tiergestützten Pädagogik zusammen. Egal ob Esel, Pferd oder Hund, durch die soziale Unterstützung der Tiere können die Kinder im CJD nun schwierige Situationen leichter meistern und insgesamt selbstbewusster und widerstandsfähiger werden. Der Weserradweg ist einer der beliebtesten Radwege Deutschlands. Um ihn zu verbessern, wurde vor einigen Jahren eine Qualitätsoffensive gestartet, um Mängel zu beheben. Auch im Landkreis Nienburg ist einiges passiert. bei Martin Fauland, Geschäftsführer der Mittelwesertouristik. Am Schiffsanleger hier in Nienburg wurde der Weg geteert. Wir haben nördlich von Hoja einen neuen Weg nach Öster Weser nahe geführt. Es wurde die Hauptroute auf die rechte Weserseite von Drakenburg über Rosen nach Schwerin oder nach Gansberg zur Fähre gelegt, so dass man dann auch die Weser sieht. Ja, neue Schilder sieht man hier unter auch und Poll entfernt im Bereich Naturfreundehaus Nienburg zum Weser-Wie wurde die Oberfläche des Weges äh, verbessert, also von daher eine ganze Menge Maßnahmen, um die Qualität des Weserradweges zu verbessern und anzuheben. Die Freiwillige Feuerwehr Nienburg ist am Sonntagmittag zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der Langenstraße in Nienburg alarmiert worden. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war eine Verqualmung der privaten Tiefgarage erkennbar. Unbekannte hatten über zwei Etagen Pulverfeuerlöscher entleert. Zahlreiche Pkw waren mit einer Schicht aus dem Feuerlöscher bedeckt. Die Polizeiinspektion Nienburg-Schamburg hat die Ermittlungen nun aufgenommen. Über die Schadenshöhe konnte vor Ort keine Angaben gemacht werden. Und wir kommen noch zum Sport. Die Qualifikation zur Fußballbezirksliga geht heute in die entscheidende Phase. Favorit Mellendorf empfängt um 19 Uhr den noch Bezirksligisten Neuenkirchen. Mellendorf reicht dank des 2:1 Sieges gegen Eistrup einen Sieg oder ein Unentschieden zum Aufstieg. Neuenkirchen braucht dafür nach der 2 zu Niederlage gegen Eistrup unbedingt einen Sieg. Allerdings einen höher als 1 0. Bei diesem Ergebnis würde aufgrund der mehr geschossenen Tore Eistrup in den Bezirk aufsteigen. Bei einem 2 zu 1 Sieg der Neuen Kirchner entscheidet das Elfmeterschießen. So war das Neueste aus unserer Lokalredaktion.